A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Japánban feleségül vehető egy hologram, avagy mire jó az animált társ. Utána jön a fake news témánk, előadások a hiteltelen tartalmak felismerésére, hogyan terel véleménybuborékba a Facebook, és mit jelent a véleménybuborék. Aztán kulcsfogalomnak tűnik az adatvezérelt kapitalizmus, időkristály a kvantum számítógébe és a kiberháborús fejlemények. Veleségül venni egy hologramot? Normális esetben nem csinálnánk ilyesmit, ugye? Vagy nem is igaz ez a hír? Hagyok egy kis időt, tippeljenek. Én pedig most igyekszem normálissá tenni egy ötletemet a műsorunk asztaltársaságában. Minden alkalommal kipécézek valakit, akit arra kérek, hogy kommentálja röviden a műsor témáit. Ez alkalommal netnyelvészünk, Bódi Zoltán a szerencsés. Köszöntök mindenkit, titeket elsősorban, másodszorban pedig az összes hallgatónkat. Itt a Poszmodem című műsortát, amelynek azt a társaságában Bódizoltánon a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársán kívül itt van, Pál Bernadett csillagásza, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Sziasztok! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa, Hello Viktor. Szervusztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót! Keleti Arthur, kiberbiztonsági szakértő, az informatikai biztonság napja alapítója, Szia Arthur. Sziasztok és kiberbiztonságos világot mindenkinek! Doktor Pintér Robert, információs társadalom kutató a Cor Egyetem az Jó szurkorást kívánok mindenkinek! Telefonon kapcsoljuk majd Képes Gábor a Najman Társaság Marketing igazgatóját, valamint Slautka Gödri orsolya közösségi média szakértőt is. Vajon feleségül lehet-e venni egy hologramot? Ezt kérdeztem az elején, és most mindjárt kiderül, hiszen Pál Bernadettel most képzeletben elutazunk Japánba. Ő egyébként a valóságban is, fizikailag is elutazik majd nem soká, néhány hét múlva, hiszen ösztöndias vagy, ugye Jól tudom, Berni. Igen, igen, az ötves díjnak köszönhetően három hónapra ki tudok menni kutatni majd Tokióba. Pont egyébként három hét múlva ilyenkor már a repülőn fogok ülni Tokió felé. És annyit mondjál már, mielőtt a hologramra visszatérünk, hogy te ott marsot kutatsz Japánban, vagy valami egészen más dolgot? Marsot, marsot. A doktori kutatásommal kapcsolatosan megyek ki kutatni, és ez lesz a pont az íre, vagy a haba tortán a doktori disszertációmhoz. Jaj, de jó, majd erről nekünk beszámolsz Japánból. Nagyon-nagyon gratulálok, és egyébként szerintem egy ilyen doktorit Biztos, hogy kiválóan lehet majd megvédelni. Van Az eredeti kutatási eredmények a Japánból jönnek. Ilyen rajtad kívül nem fog tudni csinálni senki most Magyarországon. Így legyen. Köszönöm szépen. Ráadásul egyébként Berni több műsorunkból azért hiányzott, mert a japán nyelvvizsgára készült. Hát most már tudjuk, hogy miért is kellett az a bizonyos nyelvvizsga. Na de most tényleg kicsit képzeletben térjünk Japánba, mert hát ez egy nagyon furcsa távol-keleti ország sok szempontból. Engem például Berni is meglepett, aki több évtizeddel mint én, és én azért már a születésed előtt is már ismertem Japánt, mint furcsa országot, de mégis meg tudtál lepni, mégis furcsát tudtál mondani, mégpedig mit? Hát ez a Gatebox, ez egy néhány évvel ezelőtt ö, indult cég, ilyen kis, hát ilyen 30-40 cm magas kis üvegbúrákat lehet venni, és abban az üvegbúrában érdegél egy kis mesterséges intelligencia, mozgatta hologram. Különféle karakterek vannak, a legapróbb részletességi ki van dolgozva, megvan adva, hogy mi a testmagassága, mi a testsúlya, mik a hobbijai az adott karakternek lehet válogatni belőle. Ez a testmagasság az 20-30 és cm között ezért mert ugye a videón már láttuk. De megvan adva a, a valós magasságuk, tehát hogyha nem csak a hologramot látnánk, akkor, akkor, tehát mondjuk a, a fő karakterüknek a magassága 158 cm, ha jól emlékszem, és a különleges képessége, hogy remek tükörtojást tud sütni például. Tehát nagyon részletesen ki van dolgozva. Tükör, bocs, de és... a tükörtojás az virtuális. Sajnos igen. Ó, oh, hogy eltaláltam. Azt csak egy fényképet tud küldeni róla. Úgy, mint a valós magassága És Tehát akkor, akkor a tervezők adnak valamit a fantáziának is? Igen, leginkább a fantáziának. Tehát, tehát picikét olyan, mint ugye van Siri, van Alexa, akik ugyanúgy Aha. tudnak kommunikálni, ugyanúgy tanulnak abból, amit a felhasználó mond nekik. és egy ugye ezekkel az öntanuló algoritmusokkal, de ez a kis, kis hologram emellett viszont szép, cuki, mozog, mosolyog, üzeneteket küld napközben a telefonunkra, és egészen másmilyen ilyen társként jelenik meg a felhasználónak az életében. És hát ahogyan itt a műsor elején említettük, abszolút igaz a hír, több mint négyezer férfi vette már el feleségül ezeket a hologram karaktereket. De most komolyan? Tehát igazi, igazi házasságról komolyan. van? Szóval csak egy ilyen játékos házasság. Az állam nem fogadja el Aha. hivatalos házasságnak, hanem ez úgy néz ki, hogy, a, hogy maga a cég ad ki ilyen dokumentumokat arról, hogy igen, ti házasok vagytok. Uh -huh. Hát akkor végül is akárhány virtuális feleségem lehet Japánban, nem? Hát, na jó, de aki feleségül veszi, hallgattam interjúkat olyanokkal, akiknek ilyen hologram feleségük van, és hát ők ugye egy, egy valós személyként érzékelik, tehát valósak az érzéseik, amit táplálnak a hologram figura felé, ahhoz nem annyira fér hozzá, hogy akkor a hálószobában van az egyik, a nappaliban van a másik, és akkor hol az egyik, hol a másik, beszélgetek. Pedig Mármint egyébként persze pont van, erre akartunk belefér? volna kérdezni, hogy a az mennyire terjed ki, és valóban hogy zajlik a házas élet egy 30 centi magas hologrammal. Van erre egy kis példánk, megmutatom hangban is, megkérem Berni hogy segítsen itt a szinkron tolmácsolásban, ugyanis ennek a hologramhölgynek van hangja is, nagyon hasonlít egyébként Berni hangjára, hallgassuk meg, mert pont ezt az élethelyzetet ábrázolják, mint a hálószobámban van a virtuális férjével. Reggel van! Ébredj fel. Ne, oké, már Na, már fel. Jó reggelt! jó, reggelt! lesz. Ah, eső lesz. hogy eső lesz. Ah, eső lesz. Ah, eső úgyhogy Ah, eső a közben egyébként Zolina kellett volna szinkronizálni erre, hogy mondja, hogy jó reggelt férfi hangon. A, a, mi van? Igen, valami kultúrálatlan megjegyzés, hogy egyébként a valóságban zajlik. Bár a feleségének nem ezt mondja azért az ember, hogy ajj, már megint nem, fel kell. Nem, a bölcsebb, hogyha nem ezt mondja reggel a feleségének, akkor lehet nem lesz se kávé, se reggeli, se ebéd, se vacsora. Meg még mi minden nem lesz? Na még egy percet azért Japánnal töltsünk el azzal, hogy hogy ez a furcsaság, ennek mi értelme van? Szóval ez nyilván a japán kultúrából eredesztethető, ugye? Ja, hát persze egyébként erre is egy picit rá tudok kötni, de egy mondatot mondok a, a, erről is, hogy gyakorlatilag ugye én úgy tudom, hogy a japán kultúrában a, a tárgyaknak, azoknak, és erről már beszéltünk, ugye lelke van, lelke lehet, tehát teljesen normális dolog az, hogy valaki pláne egy ilyen szereplő, vagy egy ilyen, ilyen tulajdonképpen már, már, már tényleg fizikailag és látványban is élvezetet okozó, meg lelkileg is élvezetet okozó, örömöt okozó valami, valaminek lelket tulajdonít. Pont azt akartam mondani, hogy már több mint tíz évvel ezelőtt létezett olyan szolgáltatás Japánban, hogy tulajdonképpen fel tud hívni téged valamilyen képzeletbeli barátnő, tehát hogy milyen szolgáltatásáról lehet fizetni. Érte tud neked leveleket írni, meg, meg az ismerősök előtt bejelentkezni, még telefonon, vagy üzeneteket küldeni, hogy neked van ilyen. Hát ezt a kettőt összekapcsoljuk, akkor ez tökéletes, teljesen hiteles, ha azt mondod, hogy a nejen mindjárt hív, mert haza kell mennem, és akkor fölhív téged ő, aki valóban a nejed, tehát még nem is hazudsz, teljesen rendben van szerintem. Berniről egyébként még azt is tudjuk, hogy egy hónapot már töltött ilyen elővakációként Japánban. Hihető szerinted ez az egész sztori, amit itt most elmeséltél? Ez alapján, amit ott tapasztaltál? Abszolút, tehát ezért, hát órákig lehetne beszélgetni a japán munka világáról, vagy csak a társadalmi problémákról, de, de az, hogy ott milyen mértékű az elszégetelődés, meg a magány, az egy abszolút valós probléma. És arra egyébként egy, egy, egy megoldás, mert, mert a kis hologram feleség nem fog amiatt panaszkodni, hogy ezen a héten is összesen másfél órát találkoztunk, mert állandóan az irodában vagy. Tehát ahogyan egyébként ebben a videóbejátszásban is, aminek a hangját hallhattuk a, a végén, az a kis jelenet, ahogyan arról beszél a felhasználó férfi, hogy milyen sokat jelent neki az, hogy valaki várja otthon, mert sétál az utcán, fölnéz a lakására, és látja, hogyan fent ég a villany, és ezt az érzést én is ismerem, imádok úgy hazaérni, hogy fölnézek az erkére, és látom, hogy ég a lámpa, és tudom, hogy van itthon valaki. Hírek féktelenül, hogyan tudunk védekezni az álhírek és egyéb átverések ellen. Ezzel a címmel szervezett egy röpke konferenciát, eseményt a Najman társaság, amelynek marketing igazgatója Képes Gábor, egyúttal a mi digitális múzeológusunk, Szia Leo, Szia Gábor! Árpi, ja, köszöntöm a kedves hallgatókat, Leóként és Gáborként is. <gül> hogy sikerült ez az előadás sorozat? Ugye két előadóról van szó, aki akit fellépett, dr. Racskó Péter, aki például nagyon érdekes volt számomra az a felvetés, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet megállapítani egy hírről, hogy hamis vagy igaz. Igen, hát szerencsére nagyon sikerült, tehát úgy látszik, hogy egy nagyon forró témát sikerült találnunk, ugye nyilván most mi, mi egyáltalán nem politizálunk, ezt hozzá kell tegyen, hiszen egy tudományos civil szervezet vagyunk, de hát ezt mindannyian tudjuk, hogy választási időszak volt, háborús időszak van sajnos, és hát a, a fake news-nak a terjedése az pro és kontra a, a minden társadalmi területen nagyon égető, és ez, ez érződött a... a közönségnek az Csak hogy a egy rotfog... nagyon plastikus példát hadd említsek, ugye az orosz-ukrán háború kapcsán, Putyin elnökről is, meg Zelensky elnökről is készült olyan videó, ami valójában nem készült el, tehát hamisították mind a kettőt. Pontosan, hát ez utóbbiról a Mezricki Marcell adott elő, a Korbinus Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója. Ő gyakorlatilag a, a deepfake a jelenségét mutatta be, nagyon érzékletes és aktuális példákkal, hogy azt hogyan tudja politikai szabotás használni, hogyan tud rá reagálni a bűnüldözés, de ami nekem különösen érdekes volt, hogy nem csak negatív deepfake példákat hozott föl, hanem pozitív felhasználásokat is, akár a marketing területén, vagy mutatott virtuális influencereket, akik nem öregednek, és mindig jó üzeneteket tudnak közölni, vagy akár bemutatta a Telekomnak a My Heritage programját, vagy, a, vagy azt, hogy hogyan lehet a Deepfake-et az oktatásban használni, és Babics Mihály és Adi Endre arcát például megeleveníteni. Tényleg nagyon fontos terület, és azt gondolom, hogy ezt az előadást Akár naponta kellene ismételni a magyar nyilvánosságban, vagy bármilyen nyilvánosságban, mert szerintem az emberek, a hétköznapi emberek nincsenek még azzal tisztában, hogy milyen kiváló eredményeket lehet elérni a deepfakel, -el, tehát meghamisítani egy, egy videófelvétel. Tehát tényleg nem hihetünk a szemünknek most már. Igen, hát mi is úgy látjuk, hogy itt az ismeretterjesztésre hatalmas küldetés hárul. Egyébként a Naiman Társaság is évek óta például a ECDL, tehát a Számítógép Használói Jogosítványt kibővítettük IT-biztonsági modullal, a letölthető a honlapunkról IT-biztonsági tankönyv, de hát ez egy annyira gyorsan fejlődő terület, hogy folyamatosan ilyen új és új, konferenciákkal, meetupokkal, online beszélgetésekkel próbáljuk felhívni erre a figyelmet, már csak azért is, mert ugye az életünk egy jó részét a, a közösségi hálón töltjük, és például a Racskó Péter, a másik előadónk, aki a Corvinus Informatikai Intézetének tudományos tanácsadója, ő bemutatott egy nagyon érdekes folyamatábrát arról, hogy hogyan lehet a álhíreket detektálni a közösségi hálóban. És hát ez egy annyira nem egyértelmű, vagy hogy mondjam, tehát uh -huh. egy igen-igen bonyolult álhír adatbázis szükséges hozzá tulajdonképpen már a, már a mesterséges intelligencia kutatás is van mondani valója ezen a területen. Ez főleg a szakembereknek szól ez az ábra, vagy pedig a hétköznapi halandó médiafogyasztó is használhatja arra, hogy megelepítse, hogy hamis hírrel, egy fake news-zal áll szembe, vagy pedig igazival? Hát nézd, azért az ő előadása egy picit szakmaibb, uh -huh. én azt gondolom, de, de alkalmas azért ez, a, ez az átlag érdeklődőknek is, és mi ennek tudatában a, a YouTube csatornánkon mindennek az online meetupnak, mind, mind, a, mind a korábbi meetupoknak az előadásait hozzáférhetővé tesszük. Ez, ez még folyamatban van, de a korábbi meetupokat már vissza lehet nézni a, az NIST-t, tehát a Naiman Társaságnak a a Youtube csatornáján, és én azt gondolom, hogy, hogy ezekből mindig lehet érdekességeket tanulni. Igen, ez azért is vagy... fontos, amit az előbb mondtam, ugyebár, hogy ma még az átlag hallgató, néző, internetfogyasztó számára tényleg naponta kellene ismételgetni azt, hogy mire kell figyelni, mert szerintem még simán, simán elalszik ez, a, ez az óvatosság a hétköznapi emberekbe, és elhisznek például egy videót, vagy elhisznek akár egy hamisított hírt. Hiszen azért hát... mi valljuk meg, hogy abból a világból jövünk, amikor megmondta a rádió, vagy bemondta a tévé. Mezriczki Marcel egyébként egy korábbi eset tanulmányában a magyar tinédzserek körében vizsgálta, hogy milyen hatékonysággal képesek észlelni a deepfake módszerrel meghamisított videókat, és hát azért, azért kiderült, hogy a, a digitális benszülöttek is megvezethetőek tehát még aki beleszületett a, a közösségi hálózat világába, beleszületett a mostani média használat világába, ő se biztos, hogy kiszúrja, hogyha ha, ha manipulálják, uh -huh. és hát korosztályunként változóak a, a kihívások, mert nyilván az időseket is nagyon meg lehet vezetni, fake news félre lehet vezetni, akár az egészségtudomány területén, akár, akár bármilyen más közéleti vagy egyéb témákban, és a, és a fiatalokat is meg lehet vezetni a fake Van, tehát akkor közös tanulnivalónk, és ennek a tanulásnak az élére állt, ha úgy tetszik a Naiman Társaság, amit így, hát a médiából szerintem mi megköszönhetünk, mert tényleg óriási szükségét érezzük annak, hogy a közönségnek is meg kell tanulnia a médiafogyasztást, hogy mi hiteles és mi nem, mit kell elhinni és mit nem. Kell szortíroznunk hallgatóként, nézőként, és el kell tudnunk dönteni, hogy mit engedünk be látókörünkbe, és mit fogadunk el hitelesnek. Köszönöm szépen képes Gábornak a Naiman Társaság marketing igazgatójának a beszélgetést. Én köszönöm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 és a Poszmodemben Szilágyi Árpádot hallják, és már is kapcsolom Szlavotka Gödri Orsolyát, aki közösségi média szakértő. Szia Orsi! Sziasztok! Szia Árpi! Arról fogunk most beszélgetni folytatva a kis fake news összeállításunkat, hogy érkezett egy hír, ami arról szól, hogy hiába minden igyekezett a legnagyobb közösségi oldalnál, a Facebooknál, ugye ők azt ígérték évekkel ezelőtt, hogy bekapcsolnak majd egy olyan mechanizmust, ami segít megfékezni a News tehát, hogy kevesebb fake news, hamis hír, hírhamisítás jut majd el hozzánk az oldalaink keresztül. És mégis az egyik emberi jogi szervezet, a Global Witness, ez egy nemzetközi szervezet, jelentéséből az derült ki, hogy például a klímaskeptikusok a Facebookon egyre inkább, egyre durvább fake newsokhoz jutnak hozzá. Szerinted, Orsi, hogy lehet? Nem csinálták meg jól cuker ezt a szűrést? Ez, ez nagyon, nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Itt két, két dologgal kezdeni ezt az egész történetet. Az egyik 2017-ben publikálták YouTube-on, mai napig elérhető a Facebook algoritmusnak a működését bemutató emberek számára is érthető videó. Itt ugye ebben azt mondja a Facebook, hogy az algoritmus a mi választásainkat, a mi viselkedésünket tükrözi, és az szerint fog tartalmat ajánlani a hírfolyamomba, hogy mennyire várható az én interakcióm a tartalommal. Azaz mennyire fogom én azt megnézni, mennyire kommentelek, mennyire fogok így egyetlen időt tölteni a rendszerem belül. Ami pedig a kutatást illeti, amit említettél az előbb, azt írják a kutatásban, hogy két profilt hoztak létre. Az egyik a klimaskeptikus, a másik pedig a tudományos ember. Ugye a teljes kutatásban is az látható, ha valaki elkezd klímaszkeptikus tartalmakkal interakcióba lépni, kedveli, like, hozzászól, elolvassa ezeket a híreket, akkor automatikusan ebbe az irányba tereli maga az algoritmus, hogyha csak az algoritmikus működést nézzük, a felhasználót. Tehát itt rögtön tennék egy nagy piros felkiáltójelet, jelet, és ahogy az előbb is elhangzott, hogy a közönségnek is meg kell tanulni, használni ezeket a felületeket, és kiválogatni a híreket, hiszen ha én abba az irányba megyek, hogy, hogy fake news, akkor lesz egy ilyen felnagyító hatás. Viszont annál a profilnál, ahol normálisan viselkedett az ember is tudományos tartalmakat kedved, ott inkább minőségi tartalmakat hozott el a hírfolyam. Vagyis most röviden azt mondod ezzel, hogy ha én fake news akarok, akkor fake news kapok majd a Facebooktól, nem fogja letiltani. Tehát az, az ő ígéretük én, nem arról szólt, hogy mindenki elől eltakarják a fake news -t. tehát ha valaki azt kérje, akkor azt kapja. Igen, tehát gyakorlatilag én generálok magamnak egy News et ami pedig a Facebook felelősségét illeti, azért elég komoly háttértevékenység van a részükről, annak érdekében, hogy meg akadályozzák az álhíreknek a terjedését. Egészen pontosan ez is ilyen 2016-17-re datálható, amikor elkezdtek együttműködni ilyen tényellenőrző csoportokkal, többek között az AFP-vel, 2017-től 2020 tól pedig a reuters szal is együtt dolgoznak, és el is érhető a Facebook oldalán ilyen riport arról, hogy milyen mértékben csökkentették az álhíreknek a terjedését. Például egy nagyon érdekes adat is, hogy lássuk, hogy mekkora volumenű álhírrel nézünk szembe. Azt mondják, hogy a 2020. október-decemberben 1,3 milliárd Facebook fake accountot kapcsoltak ki. A... Vagyis hamis hozzáférést, ugye? Tehát nem létező felhasználó. Igen. igen, igen, igen, pontosan. És a 2017 és 2020 között 100 hálózatot szüntettek meg, akik úgymond összehangolt, nem hiteles viselkedést tanúsítottak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok. Olyan hálózat van, aki előnti a hírfolyamot a, a saját kis tartalmaikkal, amik megtévesztőek, hamisak, és próbálják az embert egy bizonyos irányba. Elvinni. 2021 szeptemberi, ez amit így nagyobb számokat találtam, és viszonylag friss adat, 759 Facebook fiókot kapcsoltak ki, 286 Instagram fiókot, 130 oldalt és 84 csoportot szüntettek meg, amik így kapcsolatba hozhatók az álhír Ez egy ilyen folyamatos, komoly munka, de hát egyik oldalon kilapátolják, a másik oldalon pedig még több áramlik be. Kidobják az egyik ablakon és visz a másik ablakon, ugye? Pontosan, másik néven. Pontosan. És hát ugye az meg szintén a helyzetnek a sajátossága, hogy nagy valószínűséggel azt a vágyott állapotot nem lehet elérni még egy Facebook esetében sem, hogy teljesen kiszűrenek minden hamis hírt, mert egyáltalán a hamis hír, a fake news a definíciója sem annyira nagyon pontos, hogy most hol húzódnak meg a határok, hogy kinek mi a fake news, ugye? Mit gondolsz erről? Az ágyírnak a definíciója, tehát azt meg lehet úgy határozni, hogy minden olyan tartalom, ami nem valós hírekre alapszik és megtévesztő irányba viszi el az embert, az álhírnek minősül. De ugye, a mesterséges intelligencia, tehát itt, itt technológiai fejlődésről is van szó, mert hiába fejlődik a mesterséges intelligencia, hogy kiszűrje, nagy-nagy volumenben ezeket a híreket, nagyon sokszor emberi ellenőrzésre is szükség van, ugye több nyelven terjesztik ezeket a híreket, és miközben a Facebooknak a technológiája fejlődik, nyilván az álhíreket generálók technológiája is fejlődik. Nagyon-nagyon sok olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás van, Amivel már rendesíreket sem kell úgymond szóról szóra megírni, elegendő bedobni pár kulcsot és, és kész van a tartalom. Nem egy-két cikről beszélek, hanem százassával lehet így így nagyon gyorsan tartalmakat generálni. Tehát elég, elég összetett ez a probléma. Szlaotka Gödri Orsajának köszönjük szépen az infókat, az adatokat és a véleményt is. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok! És ahogy a műsor elején említettem, Bódi Zoltánnal mi voltunk Pet Shop Boys koncerten. Bizony, bizony. Egy ilyen világsztár zenekarnak a koncertjén ott lenni, az egy nagyon klasz dolog. Óriási, óriási. És egyébként a legviccesebb az egészben az volt, hogy amikor jöttünk kifelé a nagy tömegben, ugye egy szintipop duóról beszélünk, tehát szintetikus, szintetizátor, valaki megjegyezte, Ó, oh, az egész digitális volt. <gül> És tényleg muszáj volt válaszolni neked, ezért jöttünk ide. <gül> <gül> És tényleg milyen érdekes lenne csak akusztikus hangszerekkel lejátszani egy egész Petszobolysz albumot. <gül> Igen. Na de egyébként eddig nagyon sok minden elhangzottám, egy komplet szótárat is hozzá tudnék tenni az előző interjúhoz. Mik hangzottak hogy -e? Ugye fake news, tehát ez nem más magyarul, mint az, hogy álhír, és egyébként ez egy régi-régi kifejezés, hiszen amióta hírek vannak, azóta biztos vannak álhírek is, Artúr. Annyit szeretnék még hozzátenni, mert nekem is van egy ilyen szavam, és szóba akartam hozni. Az az inauthentic behavior. Ez egy elég nehezen kiejthető magyar kifejezés. Csak azért érdemes odafigyelni rá a hallgatóknak, mert nagyon jól leírja azt a dilemmát, amivel küzdenek ma a közösségi médiában, vagy bárhol, mert most már nem azt mondják, hogy hamis accountok, ilyeneket, hogy hamis fiókok, vagy ritkában mondják ezt. Az inauthentic behavior az azt jelenti, hogy ugye nem autentikus, nem a, a szabályoknak megfelelő viselkedés. Tehát így próbálják megfogalmazni azt, hogy valami nem le hamis, de furcsán működik, emiatt letiltottuk, megvizsgáltuk és hasonlók. Igen, ez is egy új kifejezés. Ugye elhangzott az is, hogy newsfeed. Az az igazság, hogy manapság azért már szerintem a közösségi hálózatokat elég ritkán használjuk a magyar beszéd környezetben. Ugye hát a hírfolyam. Fake account megint elhangzott, ugye, de meg is magyarázta, tehát ez voltak éppen a hamis felhasználó, hamis felhasználói fiók. Illetve kicsivel korábban előfordult a deepfake kifejezés. Na ez viszont már föladja a leckét, hiszen itt két kifejezésnek az összevonásáról beszélünk, ugye a deep learningről, ugye a mély tanulás, ami a mesterséges intelligencia értelmezése nélkül nem érthető meg, hogy mit jelent, és ez a kifejezés van összevonva egy újabb kifejezéssel, mégpedig azzal, hogy fake vagy fake news, tehát áll mély, nem tudom, tehát ugye tükörfordítani értelmetlen dolog, tehát ez egy hamis mély tanuló rendszer, mély tanuló rendszerrel előállított hamisítvány, Berni. Valami, ami mélységesen hamis. Mélységesen hamis, igen, vagy mélységesen igazzáválik válik a hamisága. de egyébként, hogyha ebben a világban élünk, akkor egy idő után, ahogy az előbb ki is derült számunkra, könnyen egy olyan, olyan információ halmaszt gyűjthetünk magunk köré, amelyik olyan kísértetiesen egyezik a mi véleményünkkel, de nem is tudjuk azt, hogy ezek valahogy előkerültek, nem tudatosan válogattuk ezeket az információkat ki, hanem ezek vesznek minket körül. Tudnélik, ugye a közösségi hálózatok nagyon szeretik azt, hogyha a felhasználóik aktívak, mikor lesznek aktívak, hogyha olyan információkat kapnak, amelyek nekik tetszenek, az előbb ezt meghallottuk, tehát ebből kialakul egy nagy-nagy Halmaz, és egyébként nem csak magyar környezetben, de több helyen is ugye ezt nevezték el véleménybuboréknak. Nem a véleményekből áll össze a buborék, hogyha kicsit képzavarosan fejezzem ki magam, hanem ez egy metafora, és azt jelenti, tehát egy képi kifejezés, azt fejezi ki, hogy körbevesz minket egy burok, amelyen egyébként könnyű átlátni, ha akarunk, Könnyű kipukasztani, ha akarjuk, de nem akarjuk, mert észre se vesszük talán, hogy ott van körülöttünk. Meg jól érezzük magunkat a burkon belül, nem? Tehát van egy kicsit ilyen még hasonlat jellege is az egésznek, hogy jól érezzük magunkat benne. Simán benne van ez is a dologban, de mondom az elsősorban az, hogy észre se vesszük, hogy körbevesz minket, mert hiszen átlátszik. Tehát nem úgy szigetel el minket a külvilágtól, a más típusú véleményektől, mint egy fal, hanem egész egyszerűen szinte láthatatlanul van ott. Ezért nekem egyébként tetszik ez a, ez a, ez a metafora és ez a, a képi kifejezés. Robes mit szól ehhez a társadalom tudós? Igen, ha már így szépen végvettük az összes fogalmat, akkor én még egyet hagydobjak be, ez az echo chamber fogalom, ez a vízhangkamra. Ogalma, vagyis, hogy amit belekiabálsz a Facebookodba, vagy a közösségi médiádba, azt hallod vissza, tehát, hogy visszaigazolják azt, amit mondasz, hogy ami meg tudja erősíteni ezt a véleménybuborékot, tehát, hogy ugyanazokat a dolgokat halljuk meg, megerősít minket abban, hogy a világ ilyen, és aztán történik egy olyan esemény, amikor kiderül mondjuk egy választáson, hogy hát nem mindenki úgy gondolkodik, mint te, és az igen kellemetlen élményeket tud okozni. Igen, igen, igen, és itt is ugye látszik az ebből a kifejez a hogy képzeljük el a buborékot, amelyiknek a faláról visszapattannak az általunk elmondott információk. Nagyon izgalmas dolog egyébként egy picit a nyelvi gondolkodásunkat, a nyelvi kreativitásunkat elővenni, és ezeket a képi kifejezéseket végiggondolni és összerakni a mozaik darabkákat. Néha sikerül, és ebből szerintem borzasztó, izgalmas és nagyon sok színű kép alakul ki, és akkor nem is fogunk vélemény buborékban élni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 Én jól emlékszem rá, hogy nagyjából 2008 körül Pintér Robert még a korábbi műsorunkban beszélt nekünk arról, hogy Barack Obama akkor még elnök jelöltként hogyan használta föl a közösségi oldalakat arra, hogy minél hatékonyabban építse föl a saját elnöki, elnökválasztási kampányát. Te is emlékszel erre, Robesz, ugye? Talán dolgozatot is írtál ebből. Így van, ugye ez volt az első ünnepet pillanata a politikának, amikor mondjuk egy politika 20 digitális módon kicsit meghekkelve a régi rendszert, viziót meg az egyebeket, amik hagyományosan a politikánál első rendőek a kommunikációban, Ö, tulajdonképpen győztes kampányt vet, vezetett. Aztán persze Trumpal, trump meg a brexit ez egy elég éres jobboldali kanyart vett, és ma már minden oldalon minden politikus tudja használni ezeket az adott vezérel Na ez az, hogy nekem ez a bizonyos kampány jutott eszembe, amikor meghallottam tőled az előadásod címét, adatvezérelt kapitalizmus. Nyilván itt egész más dolgokról van szó, de hát azért a kapitalizmus része az is, hogy miképpen működik a politikai rendszer, tehát szinte a politikát is terméknek kell tekintenünk, vagyis ma már politikai marketing gépezetként kell látni ezeket az eszközöket is, és kell muszáj használni ahhoz, hogy elérjék a különböző választói csoportokat. De akkor haladjunk afelé, ami a te témád, ez a bizonyos adatvezérelt kapitalizmus. Itt azért inkább a cégekről van szó, ha jól sejtem. Igen, hát van azért egy olyan olvasata ennek a, a megfigyelésnek, ugye ezt mert megfigyelési kapitalizmusnak szokták a kritikusok mondani, adatvezérelt kapitalizmusnak, ugye aki propagálják. Van egy politikai oldala, ugye, mi Snowden-nel vett egy éles fordulatot 2013-ban, illetve a kínai nagyfal, mintájára a kínai nagy ellenőrzés, vagy tűzfal, vagy megfigyelés. Tehát van azért elősen politikai vetület ennek a dolognak, de én inkább a gazdasági részét emelném most ki, mert a másik téma is megérne egy önálló beszélgetést. Szóval az adatvezéret kapitalizmusnak az az ígérete, hogy a cégek azok hatékonyabban, ügyesebben, gyorsabban Megbízhatóban, jobb szolgáltatásokkal tudnak működni, akkor, hogyha figyelembe veszik a környezetükből meglévő, meg, bejövő adatokat, és tulajdonképpen versenyképesebbek, mint a többiek, olcsóbban is tudnak működni, tehát egyszerűen a fogyasztók, a munkavállalók is jobban fogják ezeket szeretni. Tehát van itt egy ilyen pozitív ígéret, és aztán ez, ez az ígéret ez, ez, ez tulajdonképpen előre viszi a mostani kapitalizmus, Én azt mondtam az előadásomban a egyetemen, hogy ez az információs korszaknak a, a legújabb, mondjuk így időszaka vagy korszaka a mesterséges intelligencia mellett, tehát ezek a cégek ezek, ezek egyértelműen jobban fognak tudni működni, hogyha begyűjtik azokat az adatokat, amik a működésükhez kapcsolódnak. Na, de ez elfogadható, ez az előfeltételezés, ugye? Tehát mi, mi láthatjuk már is az előnyeket, amikor megrendelünk valamit az internetről, vagy gyorsabban megkapunk valamit egy rendelés után, vagy gyorsabban megtalálunk eleve információkat. Ez a fajta optimalizálódás, optimalizálás, ez, ez már is egy előny. Egyértelműen van neki egy előnyös, igen, egy előnyös része, ha az emberekről tudják azt, hogy milyen preferenciái vannak, személyre szabott reklámokat le, lehet látni, vagy amikor terméket ajánlanak számunkra korábbi böngészési előzményeink alapján mutatna nekünk szolgáltatást, vagy mondjuk a telekom szolgáltatónk felajánl egy díjcsomagot a felhasználási feltételeink mentén, vagy mondjuk egy, egy televíziós szolgáltató olyan csomagokra próbál meg minket rábeszélni, amiket egyébként is nézünk. Tehát, hogy itt a korábbi adataink alapján tudnak jobb szolgáltatást nyújtani számunkra, Persze ennek megvannak a vettő árnyoldalai is, aki ugye kritizálja ezt az egészet, ugye Susanna zuboff van egy nagyon érdekes könyve a megfigyelési kapitalizmusról, egy Harvardi szociálpszichológus és filozófus. Ő pont ugyanazokat mondja, amiket itt az Olival az előző blogban beszélgettünk végig, hogy szűrőbuborék, megfigyelés, véleménybuborék, visszankamrák, Tehát, hogy egyszerűen a Facebooknak is volt egy eredeti ígéret, hogy összeköti az embereket, a cégek számára hozzáférhetővé teszi a felhasználókat, a mindenkinek hangotat, és a végén csak átfordul ez valahogy a saját torzójába. Annak köszönhetően, hogy az emberek elkezdenek kattingatni, akkor azokat a tartalmakat adjuk vissza, kíván, amikre kíváncsi. Csak. Tehát, hogyha te mondjuk lapos földdókra leszel kíváncsi, vagy klímax-skeptikus dolgokra leszel kíváncsi, akkor még mélyebbre ránt ebben a bizonyos nyúlürekben, ugye, ahol is csodaországban, és ez meg egyértelműen a hátránya vagy az ányoldala. Ennek az adatvezérelt kapitalizmusnak. A torzó hogy szót mondtad, hogy... Robes, azt a szót mondtad, hogy torzó, ez egy elég erős kifejezés. Ezzel azt akarod mondani, hogy már a kezdeti ígéret egyáltalán nem teljesül, és átmegy egy ilyen nagyon negatív képbe, vagy inkább arról van szó, hogy megvan a pozitív is, meg a negatív oldal is, csak a kettőt együtt kell használnunk, vagy együtt kell élnünk mind a két oldalával. Inkább az utóbbi, tehát egy egyszerre mind a kettő pozitív és a negatív vetülete is megvan. Ugye Zubah azt mondja, hogy a Facebook és a Google tulajdonképpen egy ilyen megfigyel minket szisztematikusan, és ezeket a megfigyelési adatokat értékesíti a cégeknek, hogy reklámozhassanak nekünk, és ezzel tulajdonképpen egy üzleti modellt hoztak létre ahhoz, hogy a, hogy, a, hogy a megfigyelés segítségével tudjanak működni, és minden cég megpróbál ebbe az irányba elindulni, és ennek vannak árnyoldalai, tehát hogy vannak negatív vetületei, ugye az elején a politikából indultunk ki, tehát amikor jönnek olyan cégek, mint a Cambridge Analytica, és egyszerűen elkezdik manipulálni az embereket. Tehát, ha ezt jóra használják, és ugye nagyon nehéz, ugye ez nem egy üzleti fogalom, akkor ugye ez egy jól működő, hatékony dolog lehet, de ugyanakkor ezt lehet a sötét oldalon is ügyesen forgatni, és akkor viszont már egyáltalán nem biztos, hogy jó, mert manipulatív. Postmodern. A digitális világ érdekes. Hologram, deepfake, fake news, ilyesmiről beszéltünk eddig a mai Postmodemben, és most témát váltunk, és jön az időkristály, mégpedig egy nagyon népszerű témakörben a kvantum számítógépek világában, amivel kapcsolatban Justin Viktor, tudományos újságíró, most már évek óta követi ezt a, ezt a tudományos világot, a kvantum számítógépeket. Annyit azért előjáróban hadd mondjak el, ezt tőle tudom, hogy nagyon sokféle kvantumszámítógép van, tizen akárhány típusát is meg lehet különböztetni, sőt ez még búrjánzik is még mindig a jelenünkben. Jól fogalmazom, Viktor? Robbanás szerűen fejlődik inkább, ezt mondanám, de nagyon, igen, 12féle ilyen alapirány van, amit amikor legutájára néztem, ezt az hónapokkal ezelőtt volt, hogy jött-e valami új, biztos, hogy igen, mert, mert hogy állandóan jön valami új megközelítés, de egyébként nem, nem változtunk témát, az a jó hírem van, ugyanis no. oda a csatlakoznék a, a fake newshoz, ahol Artur úgy fogalmazott, hogy authentic, inauthentic behavior, vagyis hogy nem autentikus viselkedés, mint fake news, és hát az időkristályok azok pont ezek. Az időkristályokra a legjellemzőbb dolog az, hogy inauthentic behaviorük van, vagyis nem nagyon tudjuk hova tenni őket, mert úgy tűnnek, mint amik megtörik, megszegik a termodinamika második főtételét, de persze valójában nem, de aztán lehet, hogy mégis igen, szóval ezt még nem is igazán tudjuk, hogy ez megtörténik, vagy nem. Egy nagyon érdekes dolog, hajszányira van az örök mozgótól, és többféleképpen is létrehozták már. Az egyik fő iránya ennek a... az egyik leg... ma, ma már lehet azt mondani, hogy... Hétköznapi módja a kvantum számítógépekkel való szimulációja, hiszen egyébként a kvantum számítógépekben lévő kubitek azok alkalmasak arra, hogy időkristályként működjenek. A másik pedig, ami a nagyobb durranás szerintem, hogy fizikailag is létrehozták ilyen anyagot, ami egyébként magnézium-fluorid üvegből áll, vagy gyémántból, tehát már többféleképpen is létrehoztak fizikailag is időkristályt. Ezt nem teljesen értem, Viktor, amit az előbb mondta, hogy a Kubit is tud időkristályként működni. Ezt feloldanát hogy mire gondoltál ez alatt? A kubitek, amik, a, amik egy kvantum számítógépben vannak, annyira, olyannyira tudnak, hogy a legelső időkristályt gyakorlatilag a Googlenek a Sycamore számítógépével hozták létre 2011-ben, ez egy 20 kubites gép, és az időkristályokról akkor egy kicsit bővebben 2021-ben hozták létre az első ilyen időkristályt a Google Sycamore kvantum számítógépével, szimulálták, ami azért sikerült, mert hogy mik az időkristályok, ezek olyan, anyagok vagy olyan rendszerek, amik térben, a hagyományos anyag térben alkotott szimmetriájával szemben időben ismétlődő mintázatokból állnak. Tehát még egy kristálynál, hogyha ismered egy adott atomnak a helyzetét, akkor az összes többi atomnak a helyzetét meg tudod mondani. Így egy időkristálynál időben tudod ugyanezeket a pozíciókat megjósolni a jövőre, elméletileg a végtelen időn belül. És ez pont egy olyan tulajdonság, ami a kvantumszámítógépeknek jól jön. Hát mivel a kvantumszámítógépeknek a kubitjai ezek különböző mértékben gerjeszthetőek, és az időkristály az valójában úgy működik, hogy kap egy gerjesztést, mondjuk lézerrel gerjesztik ezeket a kubiteket, és ezek, ezek után, ugye, ha, ha egy rendszert gerjesztünk, akkor az reakciót ad, akkor az elkezd mondjuk pulzálni. Az időkristály annyiban más, hogy nem a gerjesztés ütemében kezd el válaszreakciót adni, majd ezt fenntartja. Tehát olyan, mintha elöknél egy dominót, és az elindítaná egy folyamatot, ami átvált a saját ritmusára, és azon belül időben ismétlődően, anélkül, hogy energiát veszítene, vagy leadna, vagy felvenne. Tehát mondjuk a hétköznapi hasonlattal surlódás nélkül, és mindenféle energiaszint csökkenés nélkül különböző energia állapotok között pulzál. Ez, ez teljesen új fizika. Zoli, hogy, hogy hangzik ez a te fülednek? Kicsit ezoterikus ez a témakör, nem? Amikor most néhány mondattal ezelőtt magyaráztad, hogy olyan, mintha meglöknénk egy dominót, és az, az utána lévő dominókat akkor egy idő után nagyon hosszú ideig különböző saját ritmusában fogja leborogatni, Innentől kezdtem egy kicsit megérteni, hogy miről beszélünk. Tehát ugye a, a kristály az e, e, nyilván egy szilárd halmaz állapotú anyag, és tudhatjuk benne a, a benne lévő alkotó elemeknek a fix pozícióját. Ezt képzeljük el időben, ugye? Igen, gyakorlatilag. Tehát annyi különbséggel, hogy, hogy ez, ennek a rendszernek egy önműködése van, egy saját, saját belső pózálása van, ami független attól, hogy te milyen gerjesztést adtál neki. Megsérti gyakorlatilag az entrópia törvényét is, amit úgy képzeljetek el, hogyha mondjuk sütnétek valamit a konyhába, és összekevernétek a cukrot, meg a lisztet, de ebben az esetben, hogyha ez egy időkristály szerkezet, akkor bármennyit kevered, nem jön létre ez a bizonyos homogén anyag, amit aztán tovább vihetnél, hanem mindig külön lenne a tál egyik felébe a liszt, meg a cukor, holott te kevernéd rendesen. Gyakorlatilag, ha elképzelitek ezt a szerkezetet egy bizonyos időn belül váltogatja ezeket a szerkezeteit, anélkül, hogy közölnénk vele extra energiát. És nem tudjuk, hogy honnan veszi ehhez, az ehhez szükséges energiát, valószínűleg valamilyen kvantum térből származhat ez a, ez a dolog, tehát képzeljetek el egy anyagot, mondjuk nem pont ilyen, de képzeljetek el, hogy leraktok egy ilyen kristályt a szoba közepére, ami egyszer így néz ki, egyszer úgy néz ki, egyszer így néz ki, egyszer úgy néz ki, és ez folyamatosan változik anélkül, hogy bármit csinálnánk vele, és ez láthatóan akármeddig történhet így. Ezért mondtam Viktor, hogy határos ugye az örök mozgóval. Nyilván sejtjük, hogy nem az, tehát valahonnan jön ez az energia, és ha ebbe belegondolunk, akkor egészen hihetetlen irányokba ö, vihet még ez el minket, arról nem is beszélve, ugye ez szintén része ennek a számítógép felhasználásnak, hogy nem csak a kvantum számítógépekben, hanem teljesen sima számítógépekben is. Ha fogsz egy olyan eszközt, ami kimérhetően tudja változtatni ezeket az állapotait, anélkül, hogy energiát adná neki, azt hiszem, hogy ebből már jön is a következtetés, hogy ebből hihetetlen jó számítógépeket, rendszereket, energiatárolókat, hasonlókat tudunk építeni, és akkor jön még rajta még egy csavar, hogyha ezt fölnagyítjuk, akkor az összes energia problémánk megoldódik, hiszen ez a tuc, ez tud úgy energiát tulajdonképpen termelni ezzel a változással, hogy azt nem tudjuk, hogy honnan vesz, de mi nem adjuk oda neki. Na, Itt egy utolsó záróját azért nyitnék, hogy viszont az az energia szerintem valahonnan hiányzik, tehát ugye régi elméletem, hogy miközben ott lehetőbb ami nagy baj csinálunk a kvantumtér csak nem tudjuk, mert ilyen buták vagyunk még hozzá, tehát de valahonnan jön, úgyhogy ez sok lehetőséget takar szerintem. Kivenni még nem tudunk belőle, tehát ugye az azt, azt mindig mellé, mellé teszik, hogy ebből a fluktuációból, ahogy Artur mondta, a kézenfekvő lenne azonnal kinyerni, de ezt nem, ezt nem tudjuk még megtenni, illetve nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e tenni majd, remélhetőleg igen, és a, a rendszereket pedig azon egészíteném ki, hogy itt már pedzegetik a a legalapvetőbb számítástechnikai rendszert, amire ez jó lehet, és az pedig nem más, mint a memória. Tehát ugye foglalkozunk mi is ezzel, meg ha jól tudom, akkor ezt is majd egy ilyen tematikánk, hogy hogyan lehet a legtovább eltenni információt. Ugye most is elhangzott például, hogy a Probes fitymálta a papírt, én egyébként nagy papírhívő vagyok, mert papirus. tehát hogy mutassatok valamit, ami, papírusz, ami a papírusznál jobban nyomja, szerintem még nincs. Jó, persze, nem is, a többi nem is élt addig, szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen csalás, de, de hogy egyébként memória, tehát hogy időkristály egyenlő, vagy nagy precizitású időmérés, vagy, vagy esetleg memória. A digitális világ érdekes. Postmodem. Most már több mint egy hónapja tart az orosz-ukrán háborús konfliktus, és mi itt a műsorban nyomon követjük párhuzamosan a kiberháborús fejleményeket keleti Artúr a kiberbiztonsági szakértővel, és aki hétről hétre azért eléggé komoly figyelmeztetéseket is elmond itt a műsorban, hogy oda kell figyelni az informatikai rendszerek sebezhetőségére, mert még mindig nagyon alapszinten jár az informatikai biztonság kultúrája. Na de nézzük, mik a friss fejlemények. Artur? Ez hát először is az egy fontos paramétere ennek a konfliktusnak, hogy úgy néz ki, hogy a kiberháború az elkezdett kiszélesedni. Ez azt jelenti, hogy most egyre, egyre több országot érint már a, a támadásoknak a sora, tehát az ukrán és az orosz fél, illetve az ő szimpatizásai azok úgymond a kibertérben lövik egymást, de elközben elindult egy, egy, egy, egy nagyon erős kiszélesedés. De bocsáss meg, itt a kiszélesedés nem arról szól, hogy a két fél oldalán egyre több csapat harcol, mert ezt már hetek óta tud... Tudjuk, hanem hogy kiterjednek a harcok más országok területére is. Igen, ahogy ezt egyébként jósoltuk, sőt, már az első pár hétben is voltak jelei annak, hogy az egyes szimpatizánsok mondjuk az Oroszországból még nem eltávozó vállalatoknak is nekik esnek, például az egyik oldalon, vagy a másik oldalon például a, a, a Ukrajnát, vagy az ukrán erőfeszítéseket támogató, vagy éppen azokat nem támogató országoknak, illetve az országok infrastruktúráinak nekiesnek. Ennek mindenféle jelét látjuk, és ennek a, a propaganda szintjén is, illetve a politikai üzenetek szintjén is megvan a az eredménye. Sajnos Magyarország neve is egyre -egy gyakrabban kerül elő, a lengyel, Anonymusnál, vagy más szervezeteknél, ugye itt a választások kapcsán voltak nagyon komoly hergelések, és mindenféle olyan beigért vagy nem, nem végrehajtott, vagy egyéb akciók, amelyneknek az eredményeit még nem annyira ismerjük, de sajnos ezek, ezek léteznek, és most már gond nélkül üzengetnek. Például Franciaországnak itt van egy nagyon komoly, ez a Stormas nevű hacker csapat például most Franciaországnak üzent azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenniük, hogy megúszszák a kibertámadásokat, és a, a csapatok száma is, azok, akik részt vesznek a konfliktusban, az is változik. Egyébként most először egy pár darabbal csökkent a megfigyelt csapatok száma, de hát így is még jóval 70 fölött járunk, kb. 74 ilyen csapat van, 48 ukrán oldalon és 23 pedig orosz oldalon lépett be a konfliktusba, ezek hangsúlyozom azok a csapatok, amelyek nem a hivatalos két oldalon harcoló csapatok, hanem az összes nem hivatalos. Aztán egy másik érdekes hír, csak hogy érezzétek, hogy közben azért ez a, ez a front, ez hogyan szélesedik ki, ha már az elején beszéltünk erről. A, a német, német rendőrség az most fület le, illetve most állította meg egy, egy orosz, kifejezetten a, a Dark weben illetve egy Marketplace, ugye így hívják ezeket, különböző kereskedő területek, a kibertérben kereskedelmet folytató orosz csapatot, akiknek, képzeljétek egy egészen hihetetlen, gyakorlatilag a működése óta kb. 5 milliárd dollárnyi árbevétele volt az elmúlt pár évben, tehát egy ilyen méretű bandáról van szó, akit, akit most elkapott a, a német rendőrség, megállították a működésüket és letartóztatások történtek. Aztán csak, hogy ugye arról beszéltünk, hogy szélesedik ez az egész konfliktus, és mit komolyan nagyon aggódunk amiatt, hogy ez merrefelé halad majd. Olyan területekre téved, amiről nem gondoltuk volna, még azután sem, hogy Oroszországban ugye egy nukleáris létesítményeket támadtak meg, kibertérben és sikeresen hajtottak végre támadásokat, például a, a titkos szolgálat ugye. A FSB ellen mondjuk az ukrán támogatók. Most például a, az egyik csapat, az Against the Best nevezető ö, csapat, az megtámadta a kínai Egészségügyi Minisztériumot, és sikeresen fel is törték. Úgyhogy itt van előttem éppen azt nézem, egy hatalmas lista a fájlokról, hogy mi mindent szedtek össze a Minisztériumnak a, az információs adatbázisából. Ebből általában előbb-utóbb egy ilyen szivárogtatás lesz, tehát nem tartják meg ezt az adatot maguknak. Egyébként majdnem két terabájtnyi adatot lopott el eddig, illetve hoztak nyilvánosságra a támadók. Ne gondolja senki, hogy ez a konfliktus csak azért, mert fizikailag a háború az nincsen mondjuk Magyarország határain belül, ezért a kibertérben nincsen szükség arra, hogy megvédje magát. Nagyon is szükség van. Egyrészt itt az ideje annak, hogy mindenki válasszon magának egy kiberbiztonsági szolgáltatót, 7 órában incidenskezelési kezelési szolgáltatást vegyen igénybe. Pár mondatot mondanék arról, hogy Mit érdemes mindenképpen megtenni, szerintem? Egyrészt fel kell készülni minden gazdasági szervezetnek és minden államigazgatási szervezetnek, gondoljunk csak az elmúlt hetek botrányaira, a kérdéseire, hogy mely szervezetekbe juthattak be már a hekkerek, mennyi időt voltak ott, mit csináltak. Tehát fel kell készülni az incidensek elhárítására, a jelszavak, azonosítók hozzáféréseket ellenőrizni kell, az internet felé néző szolgáltatásokat, webshopok és ehhez hasonlókat meg kell erősíteni, mentéseket kell készíteni, mert rengeteg vírus be kell állítani a leterheléses támadások elleni védelmet, erre kiváló szolgáltatásokat adnak már mindenhol Európában, a Magyarországon is több szolgáltató ad ilyeneket. Végig kell nézni, hogy vannak-e meglapuló korokozók a rendszerekben, és a törvényes működésre is oda kell figyelni, mert minden ilyen ügynek van Európában GDP-árvonzata is, tehát még hogyha a hacker nem is viszi el az adatot, majd jön a hatóság és megbüntethet minket, és mindenről a menedzsmentet is tájékoztatni kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ma nem rendelkezik forgatókönyvekkel, ilyen helyzetekre, az most azonnal fogja hozzá, és írjon ilyeneket, és forduljon szolgáltatókhoz. Köszönjük szépen, Artur. Ennyit tehát most a kiberháború pillanatnyi állásáról, és eddig tartott a mai Postmodern című műsor. Én hadd ajánljam a mai műsorunkon kívül még a múlt heti adásunkat is, ami egy kísérleti adás volt. Pál Bernadett csillagász volt az egyik főszereplő ennek a kísérleti adásnak, Annyiban is volt kísérleti, hogy látható is ez a műsor, tehát hogyha valaki szeretné visszanézni ezt a műsorunkat, akkor a youtube.com per postmodem oldalon megtalálhatja. Berni, eszedbe jut a műsornak az alcíme? Ígéretes űrmissziók. Kellett egy másodperc, de eszembe jutott. Így van. <gül> Nekem több másodperc kellett volna, ezért kérdeztem tőled hát, ha neked megvan a fejedben. Ígéretes űrmissziók, tehát egy sor dolgot tekintünk át. Például a James Webb űrteleszkópnak a pillanatnyi státuszáról is beszélgettünk, és meg is mutatjuk a műsorban. Tehát, hogyha valaki szeretné látni, hogy mit mutogattunk és miről beszélgettünk, akkor jöjjön a. Vagy meghallgatni az exobolygókat. Így van, mert van egy ilyen is. Igen, az exobolygók hangját csillingeltünk vele, azt is meg lehet hallgatni. Postmodem. Köszönöm szépen a mai műsorban a részvételt Bódi Zoltánnak, Pál Bernadettnek, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Pintér Robertnek és Szlaotka Gödri Orsolyának. Találkozunk jövő éten, pénteken a délután négy órai hírek után. Viszontlátásra a Youtube-on, viszont hallásra a Pátéa Rádióban. Szilágy Járpádot hallották. Postmodern. A digitális világ érdekes.